A majoreszkó. Fárasztom az olvasót, midőn úgy szólván, egymásra halmozom alakjaimat, ahelyett, hogy fölkapva egy kedvenc alakot, s azt jó és balsóson meghurcolva, az egyszerű táblabíróként felét sülve, felét főve, végcélhoz kergetném. De mentsen ki az olvasó, visszaemlékezvén előszómra, hol megmondám, hogy a legközelebb múltnak eszmét kell kihurcolnom a sötétből, nehogy a feledtség hamvai alá merüljenek, mert ha ez alakok elmosódnak, nincs oly teremtő erő, mely azokat többé visszaadni bírja. Nem a vén kastélynak leírása a célom. Hagyjuk szokott helyeiken az ódonszerű bútorzatot, megvallom, sem a kőmívesség nem volt kedvenc foglalkozásom, sem a gerenda faragás, hogy tátott szájjal álljak meg egy ablaknyírásnál, műértő szemmel kutatni az építészet oskoláját. Nekem azon élőlényekkel van dolgom, kike falak közt hemzsegnek, szabályos vagy szabálytalan alakjai az élet iskolájának. Szemközt állt az apa a fiúval, tán jobban mondva két idegen, kitán maga sem tudja, ha csak ugyan ez az ő apja, vagy ez az ő fia. Francia nyelven folyt a beszéd, s elhagyván holmi tájékozásukra vonatkozó körülményeket, vegyük föl a beszéd fonalát a találkozás utáni harmadik napon, midőn az apát utóreményeiről is végképre hangolna. A Svájc, meg az Alpesek, mondja a fiú. Szép az mind, édes fiam, szemnek, olyat itthon is kaphatsz, ha a Kárpátokra mész. Micsodák azok a Kárpátok? Jókor a hegydarab, fiam! merről azt hihetni az ember, hogy a Föld Abroszon könnyen meglátszik. Nem hallottam róluk, mondja a fiú egykedűen. Apám jó vannak? Jó szágaim vannak? Jószágaim, Rónák! A legegyenesebb föld a Dunántúli kerületben. Kár! Nagy kár! Minő élvezett nézni az óriás hótömegeket! Decemberben itt is lesz, csak mehessen az ember egyik faluból a másikba. De az az örök tél, azok a százados jégcsapok. Igen, ha megvenné valaki, mondám mindig darabosabban az öreg. Atyám, úgy látszik, nem kedvelője a romantikának, emiatt sokat vitázunk majd, apám. Hm. Nyögé közbe az öreg, míg amaz könnyedén folytatá. Meg kell vallanom, hogy én makacs vitázó vagyok, s nem nyugszom, míg ellenfelemet a földön nem látom. Te, persze, nagyon erősnek hiszed magad. Ah, az ötletek, apám! Azok a leghatásosabb fegyverek! Ezt mi franciák! Ohó, ho, ho édes fiam! Készen állnak a lovak! Mondja az Inas, a sebesen lefolyt párbeszédeket két helyen keresztül vágva, mielőtt a szó ellenében időt talált volna, s ez alatt már Szántai Zsigmond is megérkezett, mely körülmény miatt a vihar vonalából kijött a társalgás. A fiú a legőszintébb egykedvűséggel állt, míg az apának homlokán egy vörös folt maradt, mint egy töredékes, de elég sötét felhő a rohanó vihar előtt. Előállt a négyes fogat, négy sötét pe nyughatatlankodék a négyüléses tágas jármű előtt, s midőn az öregek a hátulsó ülésben elhelyezkedének, a vendégfiú át foglalt helyet. Pattogott az ostor, s a négy ló könnyen útnak eredt a dűlők mellett, melyek kellemes látványól szolgáltak. Lassan elvonult a vörös volt az öreg gróf homlokán, itt ott megállapodának a munkásoknál, honnét ügyelőtisztek nyargalának a grófi kocsi elé, s válaszokat adának az öreg úrnak gyengét kérdéseire. A kíváncsiság az ifjú grófot megszólaltatá, s egy kérdést intézett valamelyik fiatal tiszthez, ki szerényen megvallá, hogy nem tud franciául. Az öreg gróf jószívűleg ereszti el a tisztet. A kocsi odább indult, s ekkor mondja az ifjú gróf, Ah! Itt már Mongóliában vagyunk. Itt már innen-onnan az új mutogatásra kerülünk. Az öreg úr homlokán a vörös fót rögtön kivillámlott. Atyám, igen kegyes, hogy ez embereket posztóruhában járatja. Igen, egyszerű az oka, mert az én posztóruhámat is ezek az emberek keresik. Ezek a némák? Fiam... Én ezeket gazdatiszteknek fogadtam, s nem nyelvmestereknek. Atyám, jól talál. Mondom, ez az ötlet igen jó, de már tanítványom lesz. Jól van, édes fiam, majd megtanítjuk egymást. Bravo, kedves atyám! Anyám önt mogorvának mondá, s íme ön bármely francián kitesz? Kitenném én valamennyit, fiam, nekem annyira kedvesek. Agyám elfogult, mert nem ismeri a franciát közelről. Ah, oh, a dicsőföld! Már az maga kitűnő, hogy ott akármi gyermek tud franciául. És te azt valami különösnek találod? Minden esetre, mikor itt még posztóruhában járó ember is úgy áll, mint egy darab fa, mikor franciául szólítják meg. Bizony, nagy hanyagság tőlük. Jegyzzé meg egy kedvűen az öreg gróf. El kell őket csapni, mondja kurta megfontolással a fiú. Csak egy bökkenő van az egészben, hogyha ezeket elcsapom, megint csak olyanokat kapok, kik szint úgy nem tudnak franciául, mint ezek. Csak tűrés kell, atyám, s minden megyen. Ha itt nincsenek, vannak máshol. Én bizonyosan el fogom csapni őket. De előbb megengeded, édes fiam, hogy békével meghalhassak, aztán tehetsz, amit akarsz, mondja az öreg mély megsértődés hangján, leszáván egyszeres, mint a kocsiról, mely már a kastélyudvar homlokzatán állt, valamivel hátrább egy oszlopsorozat alatti bejárásnál, mely alól egy másik kocsim most fordul ki, éppen az ifjabbi grófé, ki apját és az öreget üdvözlendő sietett az érkezettekhez. Honnét fiam, szakadt az apa fia nyakába. Aspen alól, apám, mondja a huszárhadnagy átölelve apját, aztán az öreg direktort, annak is azt mondván. Apám, Simonyi Jóbester azt izeni, hogy Aspen alatt kilőtték a legjobb lovát, az így ménes tegyen ki magáért. Ez alatt bontakozik ki a harmadik alak. Testvéred, Szót az ifjúhoz, bemutatva a nagyobbikat, és ismét a mahhoz fordulva. Tonfrére! Mire a huszár kurta formájával egy megszokott magyar ölelésnek kikerekítvén mindazt, mit az udvariasság előjáró beszédekkel szokott bevégezni. A fiúk hátrább maradának, hogy még az öregek a lépcsőkön fölérnek, megismerkedhessenek, találván az ifjú lélek élénksége legkönnyebb módot. Az apa lassan mendegélt, érzé, hogy testben vagy lélekben igen elfáradt. Búj is rágódott a lelkén, meg az öröm is, hogy neveltje karjai közt van, és az a szív olyan zajló, mintha jussát kérné valaki belőle. Tehát, Aspern, alól jössz, fiam? kérdi az öreg gróf, azon megérzett kéjel, mint mikor az ember tudja, hogy a cigány most mindjárt kedves nótáját húzza. A fiú elemében érzé magát. Onnét apám, Aspern alól, mondja. Ott volt neven apja Simonyi huszárnak. vetémék még könnyedén hozzá, érezvén azt a két, mikor legszebb történetét apjának mondhatja el, és amit mond, egy szóig igazság. Ah, öcsém huszár? Ámélkodék bátya. Hát nem csak a franciáknak van huszárja? Bátyám, a föld hátán csak egyféle huszár van, s az csak magyar huszár. És a többi, mondj Kérdi csodálkozva Bátya. A többi csak hajdú. Miféle dolog az a hajdú? Volt az újabb kérdés. Ártatlan dolog nagyon. Apámnál bizonyosan van ilyen ötven darab. bottal jár a napszámosok után. Ez ártatlan magyarázat minden nyomaték nélkül adaték, s a gyerek annyira érzé azt a gondolatot, hogy apját és az öreg szántait eltölté friss malasztal, hogy bátyjának ügyetlen kérdései nem hozták ki rendes sodrából. Igaz, édes fiam, kérdi az apa, hogy az ágyúzás alatti pára gyújtottatok? Egy szóig, édesapám, s hogy négy ezredet vertetek vissza? Kétszer kettő négyet, édesapám. Mintha most látnám azt a kevé manővert, meg azt a szaladást, hogy azt sem tudta az ember, melyikhez vágjon, mint mikor sok a vadrésze a soványat röpülni hagyja az ember, és csak a kövérebbet lövi. Öcsém, úgy tetszik, poéta. tréfálózék a nagyobbik. Átkozott rossz verseket csináltam, bátyám, mikor poéta voltam. Mondja a fiú, bátyának észrevételeit végkép ártatlanoknak gondolván, hisz volt-e valaha olyan huszár, aki kételkedett volna azon, hogy amit mond, azt egy szóig hiszik. – De négy regement, egy ellen, öcsém! – erről teti a másik. – Egy szóig igaz! – mondja a huszár olyan hangon, mintha az osztályt vezénylené. Monami, az osztrák ármádia ügyesen retirál de a mi katonáink? Melyik az a miénk? Lobbant föl a huszár. A franciák. Magyarázkodék az öregebbik. Úgy, hát ellenségek vagyunk. Riadt föl a huszár a leoldott kardja után kapván, mit azonnal derekára kötött. Az öregek fölugrának az eszme olyasztó volt, mintha az isten neve lenne megkáromolva. Az öreg grófot szobájába kell -e vezetni, hol Sántai maga is bár reszketegen, de mégis több erővel ápolta a grófot. Később egyedül maradának, hosszú tanácskozás után az öreg gróf azt mondá, egy papírra végső karcolását tevén legyen. Másnap a rászkódás eloltá az annyit gyötrött életszikrát, és kezdett uralkodni a majoreszkó. Az öreg Szánytai pillanatnyira sem hagyja el szokott tekintélyét, másnapon annak egész hatalmában szemközt át az öregebbik fiúval. Sajnálom ezt a komoly intermezzót. Mondja a gróf, mintha csak egy agarászlónak lába ficamodott volna ki, vagy valamely 25 frankos balett táncos nő bukott volna le a súgójuknál. Itt az emberek fölindulnak, s még hozzá meg is halnak. Ez nagyon rossz klíma. Csak meglakhatik benne az ember, ha ennyi uradalom vár rá, mint a grófra. Van valamely törvény, mely nekem az itt lakást kötelességemné teszi? Olyan nincsen, gróf úr, hanem ez önnek hazája. Ez már gustus dolga, öreg úr, mondja természetes impertinenciával az úrfi. Én nem akarok egyetmást ismételni mert öcsém is már deklamálni kezdett, azon szóért, hogy én. Ne mondja ki másodszor a gróf, az Istenre kérem, mondja az öreg. Ah, oh, fél, hogy öcsém meg fogja hallani? Aproposz, miért is dühöngött ő olyan nagyon? Gróf úr, jó, hogy engem kérdezett. A gróf feledi, hogy a franciák ellenségek e földön, s feledi, hogy öcsel sereggel szemközt áll életre halálra. Most már értem, mondja közönyösebb hangon a gróf. Akarja tehát a gróf, hogy a katonát usítsa magára, mikor ez mindenek előtt testvére is, főleg mikor atjuk hava fekszik. Ennyire nem gondoltam, és a félreértés sajnálva nem akarok konfúziókat csinálni. Magamra vállalom tehát, hogy az éfiabbik grófot erről megnyugtassam, s kérem azon kívül, hogy a vendégek gyűlölséget ne lássanak a testvérek között. Igaza van, és helyben hagyom. Azután pedig meghagyom testvéremnek privát passzióit, valamint magannak is kérem megengedtetni, ami az én guztusom, két országban elférünk. És itt hagyná a gróf szülőföldét? Öreg úr, monddám tegnap, hogy én... Ki ne mondja a gróf. könnyen olyan bűnbe esik, mely mindenébe kerül. Mi lenne az a bűn? Haza és fölségárulás. Büntetésem? Élet és vagyonvesztés. Elhalványodott a gróf, gondolatával végigszaladt az egész eszmén, és halkan megesküvék magában, hogy e hazát sohasem szereti.